בצור ירוממי, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה באהלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני. שמע אדוני קולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פני, את פניך אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תיטשני ואל תעזבני, אלוהי ישעיל, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני, אדוני, דרכך, ונחני באורח מישור, למען שוררי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ופיח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. כבה אל אדוני חזק ויאמץ לבך, וכבה אל אדוני.